Угодою, між іншим, передбачалося, що навіть і тоді, коли їх кораблі діятимуть окремо, вони повинні будуть давати один одному повний звіт про здобуті трофеї. Корабель, якому належатиме здобич, залишає за собою три п'ятих здобутого, а дві частини віддає своєму союзникові. Всі трофеї належить потім розподілити між членами команд – кожного корабля за договором, укладеним між капітаном даного корабля і його людьми. В усьому іншому угодиця була стандартна, включаючи пункт, за яким того, хто спробує вкрасти або приховати частину трофеїв, хай це буде навіть одне песо, буде негайно повішено на нокреї. Владнавши і погодивши всі деталі договору, вони приготувалися до виходу у море. Проте за день до відплиття Левасера мало не підстрелили під час його романтичної витівки, коли він намагався перелізти через стіну губернаторського саду, щоб ніжно попрощатися з палко закоханою в нього мадмозель Жарон. Він відмовився від свого наміру тільки тоді, коли вартові, що засіли в кущах, двічі пальнули по ньому. Вирушаючи в похід, Левасер поклявся після повернення на тортугу вдатися до більш дієвих заходів. Ту ніч Левасер спав на борту свого корабля, названого ним з властивою йому пишномовністю «Ла Фудр». На цьому ж кораблі наступного дня відбулася його зустріч з капітаном Бладом, якого Левасер з іронією назвав своїм адміралом. Ірландець приїхав остаточно погодити з французом деякі пункти договору, з яких найістотнішою для нас була домовленість про те, що коли судна розійдуться випадково чи з необхідності, вони повинні якнайшвидше знову зустрітися на тортузі. Після цього Левасер почастував свого адмірала обідом, і вони випили за успіх експедиції. Причому Левасер, не обмежував себе і незабаром лед витримався на ногах. Тільки надвечір капітан Блад залишив лафудр, і шлюбка доставила його на борт арабелли. червоний фальшборт і позолочені амбразури якої вигравали пломенистими барвами в промінні призахідного сонця. Не весело було на душі у Блада в ту хвилину. Як уже говорилося, він непогано розбирався в людях. І від враження справленого на нього Левасерм у його душу закралися сумніви, які з наближенням години від плиття дедалі зростали. Про ці сумніви він і сказав Волверстону, який зустрів його на борту Арабелли. «Це ти умовив мене підписати з ним договір, Хад би тебе взяв. Я не певен, що такий союз доведе до добра». Велетень примружив своє налите кров'ю єдине око і посміхнувся, випнувши важку щелепу. «Ми скрутимо собаці в'язи, якщо він тільки спробує зрадити!» «Скрутимо, якщо до того часу нам їх не скрутять!» кинув Блад і, йдучи до своєї каюти, додав «Виходимо вранці, на початку відпливу!»